трохи іронічно запитала Гіпатія. Так, не приймаючи кпину, відповів патріарх. Твере, заглянь на історичний плин. Минуле приречене, еллінізм вмирає, народжується і стверджується інша сила, яка підкорить світ. Темні йорби фанатиків, зневажливо кинула Гіпатія. Вони вміють лише поплюжити і палити. «Невже ти захоплюєшся ідеєю руйнації?» «Навіщо тоді я тобі?» «Та дика сила тільки зброя, щоб знищити ветху будівлю», сказав Кирило. «Хіба ти не бачиш, що всі твої Зевси, Посейдони, Астарти приречені? Вони мертві. Ти їх не повернеш до життя. Ріка не повертає своїх вод назад. На місці язичніх храмів – ми змруємо іншу будівлю, величну і небувалу. Вона стоятиме вічно. Не вірю я у вічні будівлі, серйозно сказала Гіпатія. Про олімпійців ти слушно мовив, єпископи. Вони вмирають, але для мене вони завжди були лише символами духовних реальностей. Невже ти гадаєш, що я можу поклонятися ідолам? Зевса чи Посейдона? Вони для мене символи невмолимих законів світу, які треба розгадати і здолати. А що ж ти запропонуєш поставити на місці старих ідолів? Тінь Христа Голгофи? Постаті ваших апостолів, які не змогли навіть захистити вчителя в його смертну хвилину? Хіба неясніші, не прекрасніші образи Леоніда із Спарти та його трьохсот товаришів, які життям своїм зупинили азійські орди тирана, щоб захистити землю вітчизни? Хіба не величніша постать Спартака від озлоблених проповідників нового Бога, народженого в іудейській пустель? «Захоплююсь твоєю щирістю і мужністю», просто сказав Кирило, і голос його пом'якшив. «Сам думаю над долою церкви, над сумними наслідками проповіді, яка звернена до плепсу. Ось чому прийшов до тебе». Над темними водами стихії і фанатичної віри повинен з'явитися білий пригарний корабель з сонячними вітрилами. Але на тих вітрилах хай спалахне знак Христа. Ти збагнула? Тоді твоє знання житиме вічно, доки існуватиме церква, а вона не вмируща. Мене дикість, спаде хвиля злоби й руйнацій, залишиться храм Муз, і зерно божественної гіпатії дадуть багаті врожаї в царстві Христа. Чи ясно, я сказав? Аж надто ясно, кивнула гіпатія. Дякую тобі за щирість. Тоді подай мені руку, палко сказав Кирило, і в очах іерарха загорівся потужний вогонь. У тому полум'ї дівчина відчула не лише турботи за долю церкви та знання. О, ні! Вона збагнула, що то їхня остання бесіда. Об'єднавши сили віри і знання, ми з тобою завоюємо всю Африку. Імперія розвалюється, Рим конає і навіть Константинополь слабне, втрачаючи залишки колишньої величі. Олександрія стане новим Римом, який запанує над народами не силою легіонів, а силою розуму і віри. «Зважуйся, мудра гіпатія, ти не збагнув, яка сила веде мене, тихо і печально одвітила дівчина. Глянь у вікно, там сяють маяки моєї дороги. Свобода, ось мій поклик, Кириле, ти кличеш мене до суєтності світу, ах, навіщо вона мені, навіщо влада над дикою стихією юрби?» Я все віддала б за білу смугу піску над морем, за голос хлопчика, який грався зі мною серед хвиль, і якого я втратила так жорстоко і невблаганно. Ах, Кириле, чогось варте лише те, що дає спокій і ясність, а всі ті ідеї, що хвилюють тебе, лише чад під доком цього величного неба, яке одвіку кличе до себе наш дух. Згадай слова вчителя – якому ти поклоняєшся, істина звільняє вас. Чому ж ти прагнеш до влади і сили, які зв'яжуть тебе навіки з ділами і пристрастями тих, ким ти жадаєш керувати?